Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah رسول Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu amma ba'd habaini wa tukufu islam الله hamidi Allah jalla wa ala wiliwile kumsalia bwana sallallahu wa sallam eh hizi za kukumbushana masuala ambayo yanafungamana na ibada hii tukufu ya funga tulikuwa tukiendelea kuelezea mambo ambayo yanafaa kwa yule ambaye amefunga kuyafanya mchana wa mwezi wa Ramadhani tukasema kuwa yafaa kwa yule aliyefunga kufanya at-tabarru bilma'i yani, kujimwagia maji baridi wakati wa kali au wakati ambapo mtu ameshikwa na kiu kikali aweza kujimwagia maji baridi katika kichwa chake au vilevile vile mtu akaoga hakuna ubaya mtu kuoga ikiwa amefanya nini amefunga na tukasema endapo maji yataingia bahati mbaya katika inyo chako ya kapenya mpaka katika tumbo somo yako itakuwa ni sahihi kwa sababu haukukusudia kufanya kufanya hivyo isipokuwa imekuwa ni kitu cha bahati mbaya vile vile tukazungumzia masala ya asiwak mtu kupiga mswake akiwa amefunga ni jambo ambalo pia halina eh, matatizo yoyote vile vile almadmadhatu mtu kuwa yeye ataingiza maji katika mdomo wake na kuyatikisa kisha afanya nini? Hayaitem, inaitwa -mad au bila vile inaitwa kusukutua. Wakati mtu anapotawaza hakuna ubaya kuwa yeye ataweka maji katika mdomo wake na kuyatema. Vilevile kupandisha maji katika pua. Hii ni katika sunna za uvu. Mtu kuchukua maji na kupandisha katika pua yake Isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uspandishe sana mpaka ikafanya yaka nini yakapenya yakaingia ndani. Unapandisha kidogo tu kisha una unayetoa maji kama yale. Jambo lingine ni al takbilu zauja. Mtu kuwa yeye amefunga kisha akamgusu mkeo. Tulizungumza juu juu lakini leo tutazungumza vile ambavyo iko katika sheria fahada al-amr muqayyad bilqudrah ala al-dhabt al hili jambo la mtu kumbusu mkewe akiwa amefunga limefungamanishwa na mtu kuwa atakuwa na uwezo wa kudhibiti shahawa zako. yani ikiwa weo una uwezo wa kudhibiti zile shahawa zako basi waweza kumbusu mkeo ukio umefanya nini umefunga lakini ikiwa ni yule mtu wa haraka haraka akishumu tu jamaa tayari kama na ataleta mambo mengine ajabu ajabu kwa hiyo ikiwa katika hali hiyo basi wewe kwako itakuwa ni muharram haifai kufanya hivyo kwa sababu shahawa zako ziko nini ziko haraka وسمع علماء فاذا لم يقدر الصائم على ضبط شهوته فلا يجوز له ان يقبل وهو صائم اي كوا mtu haezi kudhibiti zile shahawa zake basi haifai yeye kuwa atambusu mkewe akiwa amefanya akiwa amefunga قال الجمهور جمهور وقت و... علم ونسما mwana adamu atadania munzilu bittaqbil aweza kuteremsha kwa kule tu kumbusu mkewe basi aweza kuteremsha mani yake basi haruma taqbilu kumbusu mkewe akiwa mtu amefunga kwa hali kama hii itakuwa ni haramu kwake lianal wasaila laha ahkamul maqasid kwa sababu zile wasail zina hukmu za maqasid kwamba huenda heli jambo ni wasila wa kufikia katika inzal basi linakuwa limeharamishwa kwako wewe ikiwa kule kushumu yaweza kukupelekea mpaka ukaenda ukamwaga basi itakuwa kwako wewe ni haramu Kuwa utamshumu mkeo ukiwa umefunga fa idha dhanna insan ikiwa mnadamu watadhania annahu idha qabbala zawjatahu ikiwa atamshumu mke wake Yanzil likaunihi kawiyu shahwa ikiwa atambusu mke wake ataweza kuteremsha manii kwa kuwa yeye ni mtu mwenye shahwa nyingi yani ni mtu mwenye nguvu za, za shahwa wasariul inzan na huwa manii yake huatoka kwa kwa haraka fa innahu yuhramu alayhi an kwa hakika imeharamishwa yeye kufanya nini kumshumu mkewe akiwa hali yakuwa amefanya nini amefunga kwa sababu shahawa zake ziko nyingi na ana sana katika masuala ya shahawa ni haramu kwake kufanya hivyo Sabata an Aisha radhiyallahu ta'ala anha قالت imithbitu kutoka kwa Aisha radhiya Allah zimwende amesema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuqabbal wa huwa alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akishumu wake zake ilhali akiwa amefanya nini amefunga rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa yubashir na vile alikuwa akifanya mubashara Mulaaba kucheza na wake zake ilhali akiwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam amefunga wahuwa sa'id ilhali amefunga wakana amlakukum liirbihi na mtume sallallahu alaihi wasallam Aisha asema alikuwa ye ni mtu mwenye kuweza kumiliki nafsi yake na kudhibiti shahawaza si kama watu wengine ambao wako wao e, ni katika maumbile yani tuseme ni katika hali nyingine lakini mtume sallallahu alaihi wasalla yeye katika eh mambo ambayo Allah tabaraka wa taala pia amempatia ni kuwa alikuwa ni mtu mwenye kuweza kumiliki shahawa za Utapata wale wengine makufar wakamtani mtume sallallahu Alaihi wasallam wakasema kuwa mtume Muhammad ana shahawa nyingi sana ndio maana akaoa wake moja. Hizi ni katika fikra za watu ambao wanapiga vita Uislamu Wanampiga vita mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lakini kihakika ya kuwa mtume alikuwa si mtu wa matamanio vile ambavyo watu wanadhania kwanza mtume sallallahu alayhi wasallam kwa akake alioa hali ya kuwa tayari ameshafika nini mtu mzima na mtu mwenye shauwa nyingi ni shab jana eh, huyo ndo anachemka kuliko lakini mtume sallallahu alaihi wasallam kama angelikuwa ni mtu wa shahawa nyingi angeoa tangia akiwa kijana lakini aliengeza wake zake Ilhali amefika umri wa utuuzima uzima miaka na kwenda na kwenda mbele kwa Aisha asema mtume alikuwa ni mtu mwenye kuweza kumiliki shahawa zake si kama watu watu wengine vile vile washabata aidhan Anu umara radiyallahu taala an methibitu kutoka kwa umar radi zai alla Qabbala za قبّل huwa وهو سعيد tumesoma ichikisa huko nyuma kwamba umar alimshumu mke wake akiwa amefunga kisha akaona kuwa amefanya jambo kubwa sana mpaka akaenda kwa mjume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ya rasulullah nimefanya jambo kubwa sana jambo gani nimembusu mke wangu kuwa mimi nimefunga mtume akamwambia aoneje ukiingiza maji katika mdomo wako kisha ukayatikisa ukayatoa Omar akasema hakuna ubaya kisha mtume akamwambia sasa unauliza kwa kuhusu kitu gani eh? Fafima tasal kwa hiyo ni jambo ambalo Omar pia alilifanya jambo kama hili la kumshumu mkewe akiwa amefunga hizi dalili zote zinaonyesha kuwa jambo la kumshumu mke ni jambo ambalo linafaa kwa yule aliyefunga wala hakuna maneno isipokuwa tu iwe ni kwa sharti waweza kumiliki shahawaza si ni ule tu kishika basi mambo yamesharibika la iwe ni mtu unaweza kukontrol zile shahwa zako yedkhul fi hadha almuanaka walmulaaaba na inaingia katika hii mtu kucheza na mkewe au kumkumbatia mkewe akiwa amefaya nini amefunga hakuna ubaya ikiwa wewe utaweza kumiliki nini hizo shahawa za Wakila na imesemekana katika baadhi ya akual za ulama انه yajuzu للشيخ fakat wala yajuzu للشاب ya kwamba jambo hili la kumshumu mkeo linafaa kwa yule mzima lakini kwa kijana haifai hii kauli pia ipo kwa wale watu wazima wazee ambao tayari wameshakuwa umechoka wame lakini kuna wazee wengine wana nguvu kuliko wako kwa hiyo kuna kauli ya kuwa ili jambo la kwa wazee lakini kwa vijana ha haifai lakini asema alimamu alsayyid sabeh fi kitabihi fiqh sunna la farqa bayna alshaykh walshab fi dhalika hakuna tofauti baina kati ya mzee na kijana katika jambo hili wote watakuwa ni sawa kuna wazee wengine hawawezi miliki nini zao shahawaza zao ziko, ziko juu kwa hiyo jambo hili kwa watu wote ni nini ni sawa wal'i'tibaru mazingatio hapa ni bitahriki shahwati wa khawfi ni kule kuwa lile jambo laweza kumharakisha mtu shahawazake zikapanda na vile vile kuwa mtu anaweza kufanya nini kufanya inza ikiwa mtu anaofia hilo basi awe ni shekhe awe ni kijana asifanye hilo jambo lakini ikiwa mtu anaona kwamba yeye anaweza miliki matamanio yake sheria imemruhusu na wala hakuna neno fa iza anzala saimu fi halati atqbi ikiwa yule mtu alifunga wakati amemshumu mkewe basi akateremsha manii manii akamwagika fa sawmu yake itakuwa nini batil. Itakuwa sawmu yake imeharibika. Wayajibu alaye alikaza kama kala al na itambasa yeye kulipa hiyo siku ambayo imemtendekea tendo kama hilo. قو ها يا مشاتئ الله تبارك وتعالى اجعلني من الذين استمعون القول فتبعون احسنا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين